Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell a l'inicial Espai Sardanes a la Costa que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. 6 minuts i pocs segons passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 7 de desembre de l'any 2019 Els que ens sintonitzeu des de les 9 ben retrobats a la nostra sintonia els que ho feu a partir d'ara per escoltar les sardanes benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM Bé, comencem, com és habitual fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi han des d'avui i fins hum, us diré divendres 13 Aquest, aquesta setmana ja s'allarga una miqueta més comencem comencem avui dia 7 a Aigua Freda hi ha la principal de la Bisbal a les 12 del migdia a Artés, al pavelló poliesportiu hi ha, hi ha una ballada amb 3 cobles, la mil·lenària la Salvatana i la Maravella a les 16 hores avui dissabte 36è, Sarau Arteseng, ballada doble, concert i ball. A les 11.30, concurs de colles. Ens anarem cap a Figueres, a la plaça de l'Ajuntament, avui dissabte dia 7. Eh, hi ha la principal de Banyoles, a les 17, 17 hores. A la Bisbal d'Empordà, ja demà diumenge dia 8. A la Bisbal d'Empordà, l'ermita de Santa Llúcia, hi ha una ballada amb la principal de Banyoles, a les 10.30 hi ha la pleg de Santa Llúcia, a l'ermita, esmorzar popular, ofici i mitja ballada. A Elna, a la Catalunya Nord, a les 10.30 hi ha la Tres Vens, i ha missa i una sardana. A Sant Joan de les Abadesses a l'ermita, de Santa Llúcia del Puigmal. Hi ha la Copla Osona, a les 11.00. Girenfull, a Barcelona, a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra. Hi ha la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, és la festa major d'aquí, de, de, de, de Sant Andreu. A les 11.30. A l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, també a les 11.30, hi ha una ballada amb la copla Maricel. A Rubí, la plaça de Catalunya, a les 11.30, hi ha la principal del Llobregat, que aquesta ballada és traslladada de l'11 de setembre. Es va haver d'anul·lo i l'an passada, eh, demà diumenge, dia 8. Eh, malgrat de mar al Parc de Can Campassol, eh, a les 11.30 i a les 16.30 hi ha una ballada amb les coples contemporània juvenil de Sabadell i principal del Llobregat. A eh, les 16.30 al pavelló dels Germans Margall, 47è concurs de colles improvisades a la tarda, les coples juvenil de Sabadell i principal del Llobregat. Amb A Montcadi Reixac, al Gran Casino de Santa Maria de Moncada hi ha una ballada amb la Nova Vallès a les 12 del migdia. A Palau Solità i Plegamans hi ha la Copla Vila d'Oleses la Diada del Pesabrista a les 12 del migdia. I continuem demà diumenge, dia 8. A Argelaguer, a les 12 del migdia hi ha la Foment del Montgrí, Ofici i Tres sardanes. A Vilanova i les Altru, la Plaça de la Immaculada a les 12.30 hi ha la Copla Catània, festa de la Immaculada del barri del Mar. A Sabadell, a la Via Massaguer, davant de la Puríssima. Hi ha la Copla Sabadell, a les 13.15. Ballada de sis sardanes de set tirades. El Boló, l'Evolú, la Catalunya Nord, al complex de les Hi ha la Copla Tres Vents, a les 15.30. A Barberà del Vallès, l'Ieixar a l'IES, la Romànica, la Ronda de Santa Maria, les 17 hores hi ha la ciutat de Terrassa i la Sabadell, Diada de Nadalenca, ballada doble. A Taradell, continuem a demà diumenge, dia 8, a Taradell, al Centre Cultural Costa i Font, a les 17.30 hi ha la Copla Milenària. A Sant Dalmai, al Pavelló, hi ha la Copla Maravella, hi ha ballada, concert i ball. Això serà a la tarda. A Sant Llorenç de la Salanca, ara ja ens n'anem en el dijous dia 12. Sant Llorenç de la Salanca, a la Catalunya Nord, hi ha una ballada amb la Copla Dresbens a les 18 hores. I el mateix dijous dia de tots, a Reus, hi ha la Copla no especificada, hi ha una ballada amb la Copla no especificada. A les dot, eh, no, tampoc ens posen l'hora. I aquí a Palafrugell, a l'ermita de Sant Sebastià, a les 12, divendres, dia 13, a les 12, hi ha també ballada, veiem si ens surten aquí, sí, si sí, amb la Copla vagi a Empordà, festivitat de Santa Llúcia, missa i tres sardanes. Divendres, dia 13, continuem a divendres dia 13, Gelida, a la plaça de l'Església hi ha la Copla Catània, festa de Santa Llúcia, a les 13.15. I a l'Estartit, també el divendres dia 13, però en aquest cas al matí, hi ha la Copla Salvatana, a la tarda concert i seguidament ball. Això és tot el que hi ha. El que fa a sardanes i concerts i algun ball que també hem anunciat. Bé, comencem. Comencem escoltant la primera sardana que tenim preparada per avui. Escoltem una sardana que ens va quedar pendent la setmana passada, precisament. Una tenora al mar de Tossa, és d'en Sigfrig i L'escoltarem interpretada per la cobla Els mongrins.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 escoltat els mongrins amb una sardana d'en Sigfrig al bany una tenora al mar de Tossa bé i ara escoltarem la setmana passada em va trucar l'amic Jaume Tous i em va donar una evidentment molt mala notícia i sobretot per ell em va, em va sorprendre molt de la manera que m'ho va dir i em va fer un efecte molt estrany, va dir, m'han matat a la dona. Efectivament, va ser un cotxe que es va distreure, no se, no la va veure, la va atropellar i la va matar. Però esclar, el dir m'han matat la dona, jo de seguit passen 10.000 coses pel cap, no? Però no, va ser un accident, un desgraciat accident. En Jaume Tous em va demanar que a la seva dona li agradaven molt les sardanes i concretament diu, n'hi ha dues que li encantaven. Si me'ls pots posar el dissabte que ve, t'ho agrairé. Doncs Jaume, tots plegats escoltarem aquestes dues sardanes. La primera que escoltarem és Fent camí, d'en Josep Cassu i Serra, que ens la interpreta la principal de la bisbal. I quan acabi ja anunciaré l'altre. Maria Luz Beneïteth, l'esposa d'en Jaume Tous, des d'on estiguis has escoltat una de les dues sardanes que, segons ens va dir en Jaume, m'està agradant. Fent camí d'en Josep Cassú i Serra, i l'hem escoltada per la principal de la bisbal. I escoltarem una altra que també, segons tu, Jaume, ens vares dir que també li encantava, a la teva esposa, de Maria Luz Beneítez. Girona m'enamora, però en aquest cas cantada per la polifònica de Puigreig, i amb acompanyament, evidentment, de la Bisbal, el principal de la Bisbal. Girona m'enamora, d'en Ricard Viladaseu, l'escoltarem tots plegats, i tu també, Maria Luz. escoltat la segona sardana que em va demanar en Jaume Tous per dedicar, en aquest cas, a títol pòstum, a la seva esposa, la Maria Luz Beneitez. Maria Luz, ets on estiguis, espero que t'hagi agradat això. Girona m'enamora d'en Ricard Vilassau per la principal de la Bisbal i la coral polifònica de Puigreig. Fem una petita pausa, una mica de publicitat, ara tornem. I nosaltres continuarem amb més sardanes. Ara escoltarem una sardana d'en Carles Santiago, de l'anella oberta a Cubelles. Ens la interpreta la cop la ciutat de Cornellà. Ha voltat a la Copla Ciutat de Cornellà amb aquesta sardana d'en Carles Santiago de l'anella oberta a Cubelles. Ara escoltarem a la Copla Caravana, una sardana d'en Francesc Mas i Ros. El títol és ni més ni menys que Aplec de Sant Saloni, d'en Mas Ros per la Copla Caravana. Bye. Escoltat, a plec de Sant Saloni, una sardana de Francesc Marrós. Ens l'ha interpretat la Copla Caravana. Fem una mica més de publicitat i ara tornem. I nosaltres continuarem amb més sardanes. Ara serà la, cop la vell Puig-Copla, no la copla vell Puig, la vell copla que ens interpretarà una sardana d'en Josep Prenafeta. Aquesta sardana porta per nom la petita Joana. És la vell Puig-Copla. Hem escoltat la petita Joana, una sardana d'en Josep Prenafeta. Ens l'ha interpretat la vell Puig Copla. I continuem, continuem ara amb la Copla Salvatana, una sardana de Joaquim Soms. De Joaquim Soms, 25 anys de plec a Pineda. És la Copla Salvatana. consultat a la Copla salvavatana amb aquesta sardana d'en Joaquim Soms, 25 anys de plec a Pineda. Ara escoltam a la Bisbal, la principal de la Bisbal amb una sardana de l'Antoni Juncà, l'abelella i la flor. És la principal de la Bisbal. Hem escoltat laabelella i la flor, una sardana de l'Antoni Juncà ens harà interpretar la cobla la principal de la Bisbal. Ens queda un minut i mig per arribar a les 11. Escoltarem uns compassos de la última sardana però la tornarem a escoltar la setmana que ve. nis que rep per cobrir aquest minut i ara i poc segons que ens queden. És una obligada de Tiple, és de Lluís Pujals i la interpreta la principal de la Bisbal. Disabta que bé si Déu vol, l'escultarem tota. segons i seran les, les 11. Hem de posar punt i final doncs, en aquests sardanes a la costa d'avui dissabte 17 de desembre de l'any 2019. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. Ara venen les notícies de Catalunya Ràdio i després més Ràdio per la Frugella. Adéu-siau,